Адже вона вирвалася з Києва для того, щоб стати ближче до народної боротьби, стежити за її розвитком, жити її тривогами, навіть брати в ній участь. І раптом потрапила в таке місце, куди зовсім не доходили звуки життя і звідки вибратися було майже неможливо. Досада почала заповзати в даринене серце. Досада, яка межувала з відчаєм. Невже вся її місія обмежиться цим монастирем? Велична ідея визволення правобережної України, воз'єднання її з другою половиною для створення великого цілого – ось що цілком полонило дівчину. І раптом вона виявиться відрізаною від боротьби, замкненою на німому кладовищі безцільно і даремно бо вплив її на двох непевних сестер здається сумнівним, а в разі прямого насильства і розбою хіба могли б принести якусь користь її колі руки. Дарина сказала матушці Серафимі, що їй вкрай потрібно якомога швидше повернутися додому чи принаймні в Мотронинський монастир, звідки жвавішими були зносини з Києвом. Але стара рішуче не пускала дівчину в саму безналежної охорони, побоюючись нападу польських розбійницьких ватах, яких з кожним днем ставало більше. Сторож, котрий мав зв'язок з сусідніми висілками і хуторами, щодня доповідав ігумені про нові криваві вісті, які долітали в хату з лісових околиць. Нарешті ігуменя вирішила послати матронен до отця Мельхіседека Гінця з листом. В листі Дарина просила його привилебність прислати за нею, якщо знайдуться в монастирі чи його колицях вільні люди, хоча б чоловік із десять охорони. А ігуменя повідомляла, що довкола Лебединського монастиря не конфедерати, і якщо не буде прислано озброєної допомоги, то нападу можна чекати кожної хвилини. Минуло кілька днів. А з Матронина не було відповіді. І сам посланець пропав безвісти, Вирішили, що він потрапив до рук поляків і, певно, загинув. Коли це і справді так сталося, то небезпека, яка загрожувала затворницям, ще збільшувалася, адже відібрані листи виказували їхню цілковиту безпорадність і беззахисність, а прохання прислати озброєну охорону могло тільки спонукати ворогів до нападу. Та поки що монастирі було тихо, глухо, тоскно. До Дарини почав підкрадатися розпач. Якось пізнім вечором, коли черниці виходили з церкви, і останній звук дзвона, хвилюючись, летів у далину, де згасав у сизій імлі, хтось енергійно постукав у браму. Пізній нетерплячий гість у такий неспокійний час усіх стривожив. Дехто поспішив до ігумені, щоб сповістити їй про прибуття невідомої особи, інші кинулися добрами. З переговорів через замкнені ковані ворота з'ясувалося, що під захист монастиря, вирвавшись з рук мерзенних убивць, які розгромили дальній виселок, прибігли дві жінки. Плачучи і стогнучи, благали бідолашні пустити їх якому ашвидше в монастир, бо вони помирають одран виснаження, спраги і бояться погоні. Дарина Перша почала просити матір-ігуменю, щоб вона звільнила сердечних отзайвих розпитувань і дозволила відчинити браму, хоч сонце вже й зайшло. Врешті браму відчинили. Жертвами польської сваволі виявилися дві ще молоді жінки міцної статури і високий зріст. Своїм виглядом вони справили на всіх гнітюче враження. Скрибавлені обличчя були закутані в хустки, крізь діри подертої одежі виднілися сенці і почернілі рани. Нещасних оточили з ворушливим піклуванням, та особливе співчуття виявила до них сестра Євлалія. Вона попросила матір і гуменю дозволити їй прихистити жінок у своїй келії, взявшись обмити і перев'язати їм рани, і доглядати їх, поки вони не одужають. Цей порив співчуття, підозреної у зраді сестри, співчуття, яке вона виявила до православних селянок, потерпілих від уніатів, переконливо свідчив, що напрям її думок змінився, що колишні симпатії повернулися. Мати Ігуменя була врадована такою зміною, приписавши її впливу дарини, і охоче погодилась на просьбу Євлалії. Селянки війшли до її келії і, озирнувшись довкола, якось особливо перехрестилися іменем найсвятішого Ісуса промовила стишивши голос одна з них вся побідише відповіла Євлалія